Iparro ratza, antxetai ratian. Beno, eta bat ozen minutuetan Onda ribian, eh? geratuko gara eh, Onda ribiko udalak eta Arantzadi zientzi elkarteak jaizkibel mendiak eh? Gordetzen bituen altxorrak hobeto ezagutzeko Baukera maungo baitu bat ozen egunetan Itzaldi eta bisita gidatua Antolatu dute, ostegun eta larun bata Ontarako, eh? azken urteetan Ba, jaizkibel gogunen naturalak eh? Nolapaite babesteko egin bituzten lanen berri emango dute Bide bat ez, eh? Arantzadiko eh, Botaniko, botanika saieko kidea Den araiz mitxelena, Onda ribiarrak Buko du bisita hori eta beraz, haren ba, gana, eh, jo dugu, zuzenean, gehiago jakin nahian. E, Anais, e, kaixo, egu Guardion Egu ardion? Egu ardion eta ungeet horria, eh, e, antxetei gratira. E, Biarr itzaldi bat emango gozu, eh, udal areto nagusen izango da txaldeko zazpiretan hasita, baina ez dakit zerren berri emango gozu, lan, eh, bertan? Iztaren lana hundi hartu duzu, ez, azken urteetan eh, jaizkibelen. E, bai, azkenen, bueno, ondarriko udala konturatu zen, eh, ba, oie, zeh, altxorrazaukan jaizkibelen ekin, Eh, bueno, ba, zan, ekintzak e, egiten, bueno, gurekin batek, gure gidaiztapean, ba, 2011tik aurrea, jar, jarraien bertako balore naturalak eh babesteko, kontserbatzeko eta berreskuratzeko. Mhm. Uh -huh. e, eta horri guzti bai... ziteango dugu. Eh, huh? e, baita ere, bueno, ba, jaizki ba, e, dauzkan eta Uzkam balore naturalei buruz, e, bertako flora E, fauna eta habitatak hori. Aha. zu botanikan habituazara, eh arantzadin gainera, e, landare inbaditzailak aurre diteko bereziki, ezta ba, lanak egin bituzo, ezta, 2011az geroztik. Bai, bai. Eh, bueno, eta karikador tantzentratu ez, eh, zure lana eh bai legia da eh landare inbaditzailak arrozagiren eta legetaren baita landare inbaditzailak direnak bertako habitatak ke, Ba, batez ere zabugarria egiten batzuk eta oso babestua aurronak Europa maian, ba, pixkak e, koloka jarri eta horretik han, bueno, baina ba, pentsatu zala, ba, bueno, ekin bartze da eta bainzat hauek eliminatzeko edo kontrolatzeko, bainzat, bainzat ekin bartzea da. Bai. baina baita ere hori ba, e, ez da bakarrik egin e, egin dire bertako ba, e, landare mehatxatuen e, jarraipenak hori eke babesteko ba, beste ekintza motako polota batzuk saiestu bertatikan jendea pasaraztea edo bertako zuhaitxak landatzea e, baita ere habit, abitat berezitako e, landare batzuen e, aziekin bertako, bueno, lan baketak, eh? uh -huh. habitatuek errefortzatzeko, holako goz dire, bai. Bai, e, haipatut dugu flora, baina flora eta fauna e, azken batean dena lotua da ez? Pentsatzen dute e, ba, e, uste dut, anfibioekin ere, lan batean eman dela, eta barrez. Bai, azken dena bat da, ez? E, Jaizkidele, bueno, daukan kokapen geografikoan gatik, Eta baita ere, baina, hortan e, forma eta geologia naldetik, ez? oso berizia denez, baina bueno, ba, ditu habitat bereziak, ditu landareak, baina baita ere animaliak. Eta landetako bat izan da, bertan e, martitxerreka inguruan dauden ez eguneak e, kartografia zeha, lokalizatzea berizienak, Oien inventario floristikoa egitea, baina baita ere floristikoa. Eh? Azkenean, derodak egunez, eh, anfibioak ere murtarrekin eh, oso lotuta daude eh? behaien betzizik loko parte eh, aurri bat eh, urano, bueno, urarekin loterako habitatetan eh, burutzen mituztenako. Uh -huh. Orden bai egon dira gure erpetologiako kideak. Eh? Uh -huh. eh, Anais, bida eh, sotar horak ikusten du, eh, o dugu eh, jaizkibel egunero, eh, anurrutian bada ere, eh? eh, baina egia da, be, be ba errada es ez ezagut za dagoela oraindik, ez? Eh? Itzaldian, entzun a izango duguna, nolapait hobeto ulertzeko antolatuko zuet bisitak gidatua gero, larun batean? Bai, bai, se itzaliamuna eskintian, bai ikusi aldeko ditugu argazki bidez, ba bertan dauden e, altxorrak, baina gero irialdean e, aukere edukiko ditugu gainera meatzatu aurren landare batzuk ikusteko, batan, baita ere Europa maian oso babeskuta agona ditakagat, e, eta bertan doka unhaizki benen, eta oinez oso gutxi dugu hmm. Bai, bai. E, behar badan mendira joaten direnak badira, baina ez ditugu bi minutu hartzen, ez? Bertan dagoena, behar bezala ikusteko, zure eskutik e, ba, zer proposatzen duzu, bisitakidatu horretan, eh? ez dakit nolako ibilaldia edo zer egingo gutzuan? Vale, bueno, ir di jende nahiko simplea proposatzen dut justizialko apalkaldezkutikan ostendena goizikoa gaitar dikaldea eta iristenemo justizetikan eta saialako norantz hartuta, ba, martitzerre karaño. Eh, ordun bertan ikusiko ditugu, hainbat ba, ba, jende alingo ditugu, bertako abitut nagusena, bere zienerak ikusteko, baita ere bezako E, flora inbaditzaia, mehatxatua edo bestelako interesgarriak diren bitxikeriak e, ikusteko. Eta behin martitxarrekara bitxigeala, bueno, da bertan ameketakoa ingo dugu, eta martitxarrekako arroan bereziki 20.00-20.00 e, urteetan egin ditugu mekintzak e, ba eskuratuko dira ehertan ikusi halko izango halko izango dira. Ahal izango dira. Mhm. Ongi da balarumateko bixita eh Gotxangorretan parte hartzeko gogoratuko dugu Telefono ama 111242 eh telefono zenbaki dira hitu ber dela ingurumenaabildua hondaribia.eusera idatzi bestela eta eh, itzaldi aldiz ba bihar udalerreko nagusian atxaldeko 7 izango dela eh, modu baten zein beseran pentsatzen dut eh ba 2011az geroztik egingo zuten lana honi seguida emango diozuela, ez? Eh badagola zer eriktu korendik, ez? Eh? Ego e, no, bueno, ba, idai, beti bada, eh? eta, bueno, e, azkutza itesatea, ekintza bueno, e, guetere e, usko jarraritzak e, finanziatzen ditula, eta, eh? e, bueno, e, oso tasunean, baina bai parte hundi batean, eh? eta, hor du, bueno, bat irugunza batzuk azaltze, apeatzea urte zurte, eta, bueno, ba, e, guk proposamen batzuk e, irazten ditugu galarekin batera, eta, bueno, aber, bueno, ikusten nene, zuurte zurte, onazte ikustu, eta horretik ere egin alitzan dira. Uh -huh. Eksintza boiz Gungi da ba... baina, bai, bai, ezkero ezagun uh -huh. jarretzea Eta, baina, bueno, detire, jaizkioen ezagutza emendatzeko Eta, e, baresa, eh, handitzeko uh -huh. ongi da Bai, ba, araiz mitxena, ez kermila, eh, galkoan gure negotegatik ba no,